Цього ніхто не заперечує. Закон так і каже, все лордове належить лордові, і все моє також належить лордові. Ми орендуємо в нього цю ферму, вона належить йому, і він може робити з нею, що заманеться. Недавно хтось зрубав троє його дерев. Наші три дорослі сини, побачивши це, страшенно перелякались і побігли до лорда, щоб, повідомити про злочин. Лорд запроторив їх до своєї темниці і сказав, що згноїть їх там, якщо вони не признаються. А їм нема в чому признаватися, вони ні в чому не винні, і тому скнітимуть до смерті в підземель. Ви ж знаєте, як воно буває. Ми лишилися в чотирьох, я з чоловіком і двоє доньок. І нам треба було збирати врожай самим, без наших дуже хлопців, та ще й відганяти удень та вночі голубів та різних звірів, яких забороняється навіть пальцем зачепити. Як на те панська пшениця приспіла водночас із нашою. Коли в замку задзвонили в дзвін, скликаючи всіх селян задарма працювати на панських полях, ми теж прийшли. Проте лорд сказав, що рахуватиме двох дочок і мене не за трьох наших ув'язнених синів, а лише за двох. І через це з нас щодня стягували пеню. Тим часом наш власний урожай пропадав, бо його нікому було збирати. Тож Патер із лордом злупили з нас пеню ще й за те, що, мовляв, через наш недогляд зменшилася їхня пайка. Врешті всі ці штрафи з'їли наш урожай, Його у нас просто відібрали. Відібрали, змусивши нас вижити своє ж поле задарма, Не даючи нам ні грошей, ні харчів, Хоч з голоду ми вже ледь стояли на ногах. Ну, а потім сталося найгірше. Сама не своя з голоду з горя, Стуги за синами, А тут іще перед очима мої доньки й чоловік, Злиденні, обідрані. Я почала хулити церкву та її закони. Це було десять днів тому. Я вже лежала хвора, і слова тієї хули кинули в обличчя патерові, який прийшов покарати мене за те, що я не схиляю голови під караючою десницею Господньою. Патер доніс на мене. Я не покаялась, і тоді церква прокляла мене і усю мою родину. Відтоді всі нас бояться. Ніхто не заходив сюди довідатися, чи живі ми. А тут занедужили і вони. Тоді я змусила себе підвестися, щоб доглядати їх, як належить жінці, матері. Їсти їм не хотілося, та й я би не могла їм нічого дати. Зате Води ми мали досить і я давала їм воду. Як же вони хотіли пити, як благословляли її. Та вчора прийшов кінець, я знесиліла і звалилася. Вчора я останнє бачила чоловіка і молодшу доньку живими. Я лежала тут сама усі ці години, усі ці віки і слухала, слухала, чи не почується. «Звідти звук!» Раптом вона пильно глянула на свою старшу дочку, вигукнула «Ох, люба моя!» і з останніх сил пригорнула до себе заклякле тіло, вгадавши, що смерть уже забрала її дитину.